Kapittel 4 Så laget han kobberaltere som var 20 alen langt og 20 alen brett og 10 alen høyt. Och han gikk i med å lage det støpte hav, 10 alen fra den ene rannen til den andre rannen helt sirkelig runt og det var fem alen høyt. Og det trengtes en snor på 30 alen til å nå rundt det. Og under det var det noe som lignet gresskarformede ornamenter, som omgav det hele veien rundt, ti på en alen i det de omsluttet havet hele veien rundt. De gresskarrformede ornamentene var i to rader og var støpt i samme støp som det. Det sto på tolv okser, tre var vendt mot nord, og tre var vendt mot vest, og tre var vendt mot sør, og tre var vendt mot øst. Og havet var oppå dem, og deres bakkropper var alle vendt innover, og det var en håndspredd tykt, og rannen var utført som rannen på et beger som en lilleblomst. Som beholder kunne det inneholde 3000 tusen batmål. Videre laget han ti kar, og satte fem til høyre og fem til venstre for at den skulle vaske i dem. Det som hadde med brennoffer å gjøre pleide de å skylle i dem, men havet skulle prestene vaske seg i. Så laget han lampestaken av gull, ti av dem etter samme plan, og satte dem i tempelet fem til høyre og fem til venstre. Videre laget han ti bor, og satte dem i tempelet fem til høyre og fem til venstre, og han laget hundre skåler av gull. Så laget han prestenes forgår og det store innelukkede området, og dørene som hørte til det innelukkede området, og dørene kledde han med kobber. Og havet satte han på høyre side mot sørøst. Til slutt laget Hiram spannende og skuffende og skålende. Slik ble Hiram ferdig med å gjøre det arbeidet som han utførte for kong Salomo på den sanne gudshus. De to søylene og de runde søylehodene på de to søylene, og de to nettverkene til å dekke de to runde søylehodene som var på søylene, og de fire hundre granateplene til de to nettverkene, to rader granatepler til hvert nettverk til å dekke de to runde søylehodene som var på søylene og de ti vognene og de ti karene på vognene, det ene havet og de tolv oksene under det, og spannene og skuffene og gafflene og alle de tilhørende redskapene, laget Hiram Abiv av polert kobber for kong Salomo til Jehovas hus. I Jordandistriktet støpte kongen dem i den tykke jorden mellom Sukkot og Sereda, og Salomo laget alle disse redskapen i svært stor mengde, for kobberets vekt ble ikke fastslått. O Salomo gikk i gang må å lage alle de redskapene som skulle være i den sanne Guds hus, og gullaltere og bordene som skuebrød skulle ligge på, og lampestakene og deres lamper av rent gull som skulle tennes foran det innerste rommet i samsvar med det som var foreskrevet, og blomstene og lampene og veketengene av gull, det var det reneste gull, og lyseslokkerne og skålene og begrene og fyrfatene av rent gull, og ingangen til huset, Dettes indre dører til det aller helligste, og dørene til templets hus av gull.